Ірина пам'ятала це дивне слово з дитинства. Якось вона спитала Фріду, що воно означає. І та відказала, що точно не знає, але, здається, це якась міфічна істота з єврейського фольклору. Втілення того, чого нема. Але що хочеться мати? Киш звідси! Киш, киш! Точнісінько, як колись шугав її Мойсей Давидович, стали розганяти тих звірят Ірина. Ці дурні створіння почали її дратувати своєю улесливою поведінкою. Вона не любила лестощів від підлеглих і сама ніколи не лестила начальству. Вона давно вже виросла зі штанцієв благоговіння перед тими, хто в соціальній ієрархії формально стояв вище за неї. Ця успішна бізнес-леді – Давно зрозуміла, в її оточенні та й поза ним немає нікого, хто був би морально та психологічно сильнішим за неї. Кожну людину, яку вона зустрічала, політиків чи скоро багатьків, вона бачила наскрізь своїм рентгенівським оком. І виходило, що вони переважно слабкі істоти, яких виносить на гребінь слави або влади Звичайний випадок. І в своїй владі, славі, багатстві вони починають поводитися, як діти. Ірина могла програвати бої з партнерами, можновладцями, але тільки матеріально. Морально вона завжди перемагала. Для неї це була справа честі. Щоправда, на світі був чоловік, морально сильніший за неї. Маджаріан, а хто ж інший? Ірина побачила в стіні маленькі дверцята, мабуть, від внутрішньої шафи. Вона обережно підійшла до них і прочинила в очікуванні побачити якусь стару хутряну річ. Проте з подивом відкрила для себе, що там усередині, в самій шафі були ще одні трохи менші дверцята. Отже, це таємний хід. Ну, все було дуже просто, і все цілком вкладалося в логічну схему. У Мойсея Давидовича просто не могло не бути таємного ходу. Ірині стало безмежно цікаво, куди він веде. Проте темрява стала геть непроникною, і вона вирішила прийти сюди завтра вранці. Жінка рушила до виходу, аж тут звідки лязь, почувся звук її мобільника. В життєрадісний Моцарт кликав до спілкування. Ірина прийняла блискавичне рішення. «Но все одно доведеться спускатися вниз, шукати телефон, то чому б не зробити це через чорний хід?» І тут озвався її внутрішній голос. «А не страшно?» «Ну, не страшніше, ніж ховати великі гроші від податкової». Тоді вперед. Ірина повернулася до дверцят, пригнула голову, влізла у внутрішню шафу, штовхнула менше дверцята і пролізла крізь них. Як туди пролазив Мойсей Давидович? В дитинстві він здавався їй таким величезним. Напевне, це синдром дитини, що виросла. Коли вона повертається у місця свого дитинства, їй усе здається Маленьким і немовби іграшковим. Донизу вели сходи. Ірина стала обережно спускатися. Пройшовши, як їй здавалося, цілий поверх, вона, втім, не знайшла очікуваних дверей. Вона спустилася далі, сподіваючись вийти десь у двір, проте й тут на неї чекало розчарування виходу ніде не було. Сходи вели ще нижче, вочевидь, у підвал що своєю чергою вів до підземного ходу. Опинитися там серед ночі? Ірині не хотілося. Ну, по-перше, запальничка скоро згасне, а по-друге, по вона вже колись була в тому підземеллі. І відчуття не надто приємні. Тим паче тепер уже ніч. Тож вона вирішила підніматися тими самими сходами вгору. Шла та йшла. Але сходи ніяк не кінчалися, і ніде не було навіть натяку на двері, через які вона потрапила сюди. Це її трохи налякало. Ірина на мить зупинилася, щоб відсапатися і зосередитися. З двох варіантів – опинитися на даху будівлі чи в підземеллі – вона вибрала перший хоча в хвилину вагання її відвідала крамольна думка. А що, як спробувати знайти в підземеллі сховок, який їй показувала Берта Соломонівна? Ірина тільки тепер здивувалася, чому саме їй, а не Фріді, Берта Соломонівна показувала схованку. Можливо, Фріда також тоді була? Здається, так і була. Але ж який сенс – Старій директрисі комісійного магазину посвячувати в сімейній таємниці чуже дівчинсько, сім'я якої ненавидить усе кодло на торгові чотири.